Жанна. Вона з'явилася у неврології одного осіннього ранку, перетворюючи нашу спокійну домівку на санаторій для сексуальних збоченців. Мікроскопична копія Лінди-евангелісти, схована у два рази більшого розміру халат, несміливо дивлячись собі під ноги, йшла крізь дві шеренги остовпілих і отопілих від побаченого жителів нашого військово-медичного гуртожитку. Всьому цьому житті від Нефьодова до старожила відділення Гаврилича з'їдали очима цю маленьку тендітну фігурку, яка мишкою намагалася прошмигнути перед носом у сорока сексуально неврівноважених койотів. Старий розтягнутий халат при всіх своїх можливостях не в змозі був сховати всіх принад, якими єврейський Боженько наділив цю дитину. Єдина вада її була в тому, що для повного кайфу від спілкування з нею необхідний був мікроскоп. Природа явно познащалася, обмежуючи це небесне тільце у рості. Але засипала його бонусами у вигляді феноменально пропорційних форм, які жадно поїдало своїми почервонілими від інстинктивного потягу очима. Наше стадо. Маленька дюймовочка своїм радаром надто добре відчувала тваринні бажання сорока кінських сил, щоб кормити себе ілюзіями, і здавалося, готова була згоріти, як її теска Жана Дарк, перш ніж дойде до своєї битовки в кінці коридору. Шеренга з сорока маніяків ніяк не кінчалася, як у фільмі жахів перед жаною прокручували повтор цього нещивного моменту. Всі жіночі органи її піднімалися аж під діафрагму і заважали дихати, так що приходилося хапати повітря жадібно ковтками, як робить ця риба, яку зловили і замість вбити і з'їсти, фотографується, щоб хизуватися потім перед такими ж дебілими. Нарешті мудрий євроїйський Боженько змилувався над своїм дитям і довів її до кінця дороги по муках, а точніше до Зосі. Вона стояла посеред коридора, перекриваючи прохід широко розставленими ногами, і здавалося, от-от сяде на шпагат. Ненависно оглядала вона нашу отару, яка точила слюну на небачене чудо, і палила поглядом саму винуватицю гормонального вибуху в нашому колективі. «Жанна!» – металічним голосом старого робота Пелісоса, рубаючи слова сокирою, прогенділа стара швабра. «Ет сьогодні в твої в входить три рази на день мить пали в відділенні її». Тароє, туалетне гігіє, третє уборка кухні за час до прийому піщі. Її голос собі ще нагадував звук людини, які в дупу пхали цукровий буряк. Вона робила акценти на тих складах в словах, де вони були абсолютно непотрібні, чим підкреслювала важливість сказаного, як стара беззуба гюрза пробувала нагнати страху на свою нову жертву. Зося прекрасно розуміла, що з появою Жанни в нашому дурдомі не знайдеться ні одного йолопа, якого б зацікавила її пом'ята, скрипуча шуфляда. І тому вона пробувала використати останній шанс і пропалити дівчині дірку в плечах своїми жирно обведеними чорним фломастером очима. Чуда не відбулося. І Жанна Броцман сховалася за дверима битовки без латки на спині, а вся наша команда з полегшенням розійшлася по палатах з руками в кишенях, які продовжували фантазувати, перебираючи два тенісні шарики в тугому мішечку. В коридор вибіг Боря, явно окрилений появою нового об'єкту для дослідження своїм шкіряним буром і видав мені гордо. Долажна була в терапію попасть Останній последній момент у Євтюхі на Год у нас буде стажеруватися. А фамілія-то яка? Андрюш? Броцман. Це ж призвання какої-то, а не фамілія. Буковку першої поміняти і вообще що Броцман, Вот ця неделька почалась. І одягнувши на лице свою фірмову посмішку Аля та Новоссігнахер якось бочком, як рачок по дні озера, зник з папкою паперів під пахою в тумані листопада. Рома Мордухович був останнім, хто залишився тупити в коридорі після дефіле молодої дами. Так як рот в нього був відкритий завжди, неможливо було зорієнтуватися, чи супроводжувався шок після останньої події його черговим відкриттям. Роба якось ображено дивився на мусорне відро в кутку, ніби вбачав у ньому причину неможливості інтимного зв'язку між своїм циклопічним гігантським тілом і аж занадто вже маленькою санітарочкою. Видно було потуги, в яких він малював криваві картини сексуальної взаємодії сніжної людини і хом'ячка. Я не став заважати йому і пішов знайомитися з новоприбулою, взявши на допомогу паштета який, в свою чергу, також демонстрував своїм відкритим ротом неабиякі його можливості. Ми постукали в двері битовки і краєм ока зауважили Зосю, яка виглядала з процедурної, зазираючи в коридор і одночасно роблячи уколи якомусь нещасному. «Камео там чешеться уже!» – старим трамваєм проскрипіла вона, а за її спини чути було стогін пораненого. «Да!» – почули ми на контрасті ангельські дві буковки за двері битовки і глянули на них, ніби ці двері вели в рай. «Жанечка, можна?» – надаючи своїм голосам максимального врівноваження, запитали ми. «Я говорю, каме там зачисали, що же Павла втрахкотів позаду нас заржавілий робот. Мене Зося не дуже згадувала у докорах, бо я частенько прикривав її шуфляду перед Боріс Борісовичем. І наші відносини завдяки Бартеру були в постійній, хоч і нервовій залежності». «Мінутку», – сказав Ангел за дверей, і вони відкрилися. Запах хлорки їдко вдарив нас долоною по морді. Старі шмати, якими мили підлогу, висіли на батареях і робили вигляд, що вони сушена камбала. Але запах їх вірломно видавав, виїдаючи шкіру і очі. «Входіть, ребят, ми заціпеніло слідкували за кожним рухом її губ, котрі ми мовляли слова так філігранно, ніби малювали їх в повітрі. Ми з другом спробували війти вдвох відразу і на секунду застигли в позі пузо в пузо в просвіті дверей, потім ввалилися всередину і почали представлятися дами. Андрій. Сергій і протягнули руки. Жанна теж протягнула свою котячу лапку в наш бік, яку відразу вхопив паштет, і поліковось запхав собі в рот, цілуючи її. Він облизав всю руку від лопатки до кінчиків пальців, не залишаючи мені нічого більше, як облизати їй ногу для оригінальності. В цей момент двері бітовки зі світом свистом відкрилися, і на метлі влетіла розстріпана Зося з правою рукою в крові чергової своєї жертви. "Так", Це слово вона завжди використовувала, коли не могла сходу сформулювати чіткі речення з конкретним змістом. «Так, хлопці, виходимо вон! Женечки перереботать!» – завислива стара рапуха махом спустила в унітаз наші світлі сподівання і розпиляла маленьку санітарочку бензопилою свого ядовито-вульгарного погляду. «Я не любив прирікатися з Зосою, це було все одно, що сваритися з телевізором. Вона ніколи не слухала опонента і травила свою нудятину до тих пір, поки він в паніці не обливав себе бензином». Підпалював і згорав в муках або подубки, подумки, пхав їй нутрію в ротяку, щоб хоч чимось його на деякий час прикрити. Тому ми поспішно в зворотньому напрямі зробили свій фірмовий прохід в двері у стилі пузо в пузо і почалапали коридором. А зося почала тягучий статевий акт з непідготовленими вухами Жани. Її агональні промови почали танути в шумі нашого відділення, ми вийшли на двір ковтнути осіннього повітрічка. Воно було подібним на лимонад тархун. Його можна було пити великими ковтками і тягучий солодкий після залишався десь у точці переходу носоглодки в головну дихальну трубку. Посмакувавши пару хвилин, паштет видав на гора рецензію нашого знайомства. Човічка прелість, тільки руки подванюють. В смислі, лізнув не туди, завістю спитав я, бо сам був готовий обглодати це казкове тіло, незважаючи на смак і запах. Хлорка, сер. Вона перед нами тряпки стирала, ручки й приванялись. Хлорка не говно, серий, пробував заспокоїти товариша я. Да, хлорка не говно. А жаль. Кандидат біологічних наук задумливо кивнув головою і присмокнув язиком. Як показало майбутнє, цей запах не був від хлорки. Жанна належала до певної категорії людей, які виділяють в атмосферу пікантні і дуже екстремальні запахи, навіть мінімально нервуючись. Екстремальні тому, що кінь в порівнянні з нею пахнув Едельвейсом з альпійських лугів. М'яко кажучи, Жанна штеняла. Штеняла, як маленький обістрений скунс, який від страху попсикав разом зі своїми жертвами і себе небогу. Таке мініатюрне, неймовірно ніжне створіння, але з аломатом хлорки і ацетона. Парадокс. Тоді не один з нас вдумався в стару карпатсько-монгольську мудрість. Не чіпай гімно, не буде смердіти. Вже через 10 хвилин після початку своєї кар'єри в неврології, залишаючи за собою убивчий шлейф свого власного аромату і дешевих парфумів красна Москва», які надиво якісно його підсилювали, Жанночка отримала свій перший творчий псевдонім Мізгімно 1988. Не дивлячись на свої скромні вади, молоденька практикантка була зовсім не проти нав'язувати нові знайомства, чим і активно займалася в робочий час. Розмазуючи шматою бруд по нескінченному периметру госпітальних коридорів, свій перископ у вигляді в швабри вона вміло направляла в бік потенційної цілі своїх пошуків. Першим на приціл гімно попався містер Тормос, він же Рома Бабушкін. Це була мікрокопія Арнольда Шварценеггера, ідеально складений мужичок величиною скота. Весь свій час перебування у нашому іделічному закладі він проводив, качаючи свою шию. Бері мене отак, от за голову, і тащі її як себе, а я буду опіратися і тянути обратно. Це було його стандартне звернення до кожного, кого вдавалося зафрактувати в ролі тренажера. У мене складалося таке враження, що Рома, крім цієї фрази, взагалі нічого більше не говорив. Перескоп Жани відразу виділив мікрокачка з поза всієї маси представлених у нашому зоопарку приматів. Він пасував до неї ідеально, трошечки вищий, такі ж ідеальні форми і казково тупий погляд, який виводив вас з рівноваги своєю абсолютною розфокусованістю. Він міг розмовляти з людиною, дивлячись її нижче колін або розглядаючи задницю грузина в білих шкарпетках, який, в свою чергу, ловлячи його погляд, починав артистично демонструвати унікальні можливості своїх мускулистих буханок. Так і в цей раз Жана сотий раз наярювала шваброю круги навколо солодкої парочки, роми і невоприбулого естонця, який намагався відірвати його голову від тіла. А міні Шварцнегер остревеніло робив спроби вставити її назад. Жана вдавалася до унікальних трюків, щоб звернути на себе увагу, робила тряпкою на підлозі художні розводи в дусі французького постмодернізму, пританцьовувала в такт музиці, збита з пантелику відсутнім роминим поглядом, який майже впритул розглядав її ноги і відро з брудною водою. Вона була готова приступити до декламації поеми Сирії з елементами швидкісного стриптизу, але безпомилково жіноча інтуїція на івриті підказала їй, що треба просто задіти шваброю ного культуриста. Його серце миттєво випаде до її ніг з цього бездоганного накачаного тіла. Взявши снарядом необхідний розгін, Жаночка, розбризкуючи по стінах брудну воду, як торнадо в неваді, заїхала шваброю Ромі і остонцю по ногах трошки нижче колін. Піжамні штани хлопців, коли синього кольору, тепер прибрали забарвлення тряпки і моментально прилипли до рельєфних романих ножищ і козлячих естонських костелів. На диво першим відреагував Ярвій. «Не могу польща, рома, коллова політ, пойду вип'юку рвалоли!» В характерній манері для всіх привалтійських гуцулів об'явив він про закінчення процедур для шиї, труснув головою, залишаючи в повітрі хмаринку перхоті і пошкандибав за коліси. «Не поняв!» Продовжував спектакль вже Міні Шварц, голову голосом людини, яка какає. «Ти чо, жінка? він знову чомусь розглядав відру з водою, але звертався до Жанки. «Ізвіні, хочеш штанишки постираю?» Зі старту вирішила взяти Рому за роги молода єврейська спокусниця. «Ти чо, жінка, Як я без штанута, Скляний Робин погляд переключився на жанені тапочки. «Ну, мене подождеш битовки, я я мігам. Полчасика і пойдеш в чистеньких». Вона так заохочувально на нього глянула, що я би на місці нетямущого качка був би готовий жити в битовці вічно. «Ну, якщо так», – продовжував Ромчик голосом, какаючи сови, – «То давай, жінка, спасай обстановку! Не тренуватися і що?» – він підвів резку під цим сказаним. Дрівними кроками, як попелюшка на бал, побігла вперед Жанечка, а за нею незграбним походняком олімпійського мішки, як на коньках по бетону, ковиляла накачана кубка підмосковського м'яса. Проходячи повз ординаторської, треба було бути сліпим, щоб не помітити погляду спіци, яка проводжала цю кубку з таким жалем на своєму наївному дитячому обличчі з дрібнесенькими вусами під носом, що помада від тремтіння її рівних, як дві папіроси губ, почала тріскати і відвалюватися, як штукатурка на Яворівській автостанції. В неї було дві крайності. У світі її недосяжних фантазій. Одна з них в даний момент по коліна в гімні із раблями в руках надавала благочинну сільськогосподарську допомогу на дачі одного з офіцерів недалеко від міста. А другу з потрясною попою у формі соковитих херсонських кавунів кадрила на її очах якась єврейська вискочка. Кавуни виробляли вбудованими в них м'язами карколомні викрутаси, зжимаючись і розжимаючись, запросто могли походити й лускати горіхи. Женечка впустила Рому в своє царство, пропускаючи його вперед, і закрила за ним двері на ключ. В коридорі кудахтала Нікіфоровна, яка намалювала собі губи помадою з піце, яку та необачно забула в ординаторській, і виглядала тепер як мім на дешевому корпоративі. «Фу ти ну ти, черті нерусський, але бай махалайк, де ти чертяка косоглазая?» Фальцетом, який зривався на піск, пробувала вона зінтерпретувати фамілію чергового представника жорстоко нелюбимого нею радянського Близького Сходу. « штани! Раптом голосом Бормана скомандувала Жаночка, схрещуючи руки на грудях. Містер Тормос подіргав цицьками, як це роблять культуристи на своїх чемпіонатах, похрустів щойно підкачаною шиєю, несамовито крутнувши головою у різні боки, ще раз подіоргавши правою цицькою і почав віддирати свою прилиплу до ніг піжаму разом з волосками на нозі. Жаночка підсунула йому табуретку, а сама відвернулася в бік вікна, замальованого білою масляною фарбою, і нагнулася настільки красномовно, що він побачив все то що хотіла йому продемонструвати наша дюймовочка. Шварцнекер Гомік стояв у довгих, майже до підлоги, ніби батькових трусах, дригав своїми крутими цицьками і в'їдався очима в запропоновану йому жанною пікантну комбінацію м'ягеньких частин її тіла, яка могла би розбудити і вивезти навіть Лініна з мавзалею. О, -о, «О, ніштяк, жінчина! Я тя раніше здійсно не встрічав!» – голосом людини, яка какає раз тиждень, чітко підмітив він. «Да, я тільки сьогодні устроїлася, не міняючи позу, десь з-під тумбочки відповіла Жаночка і витягнула алюмінієвий тазик, в якому вони вдвох могли спокійно пересекти озеро Байкал. Кинули туди його штанці, театрально повернулася, аж не космо косма волосся, як по сценарію, недбало прикрила їй праве око і запропонувала. «Ром, а Ром, а у тебе і курточка, чесно говоря, то жіння, альо, давай її простірньом, а?» І тут разом з поворотом її тіла. З затримкою в секунду Вромчика вдарив її фірмовий запашок, від якого виїдали очі і випадали брови. Він нахмурив своє камене лице Арнольда Карліка і, перебираючи в голові хаотичну підбірку думок, намагався знайти причину такого різкого дисбалансу в атмосфері. На перший раз, спостерігаючи подібну реакцію, Жанечка мотнулася до вікна і привідкрила його, щоби дещо збагатити в міст озону в приміщенні. В цей момент ворона, яка пролітала поряд, наповний дзьоб вдихнула дозу жанкіних викидів, моментально втратила орієнтацію, вдарилася головою в стіну і впала на землю з розгубленим і ображеним виразом обличчя. Такий самий вираз обличчя застиг і на жанкіному ляльковому фейсі, коли вона перевела очі від ворони на місце, де секунду тому стояв мікроатлет, а зараз його заміняв цинковий тазік з жирним надписом «Хлорка душ». Дівчина з виглядом людини, в якої бомжі щойно з дому винесли меблі, Визирнула в коридор і побачила два херсонські кавуни, які зі швидкістю поршнів в двигуні, артистично пережовуючи труси, дремінули у свою палату, де запах шкарпеток шести чуваків видавався цілющим повітрям джунглів Амазонки, по зрівнянню з букетом, який так агресивно розбризкували навколо секреторні залози єврейської міськакашки. Ромчик сховав свою груду м'яса під одіялом на ліжку узбека Аслама, який відреагував на цей вигляд цитатою з його рідного епосу – він з виглядом маленької дворняшки з характером кровожадного лева злісно кидав на Рому зловіщі вогнки своїх мусульманських очей. Рома ніяк не реагував. Його цікавило в даний момент тільки одне – щоб Жанка пропала безвісти за невідомих обставин і у любий можливий спосіб, починаючи від прямого попадання метеорита в битовку до з'їдання її заживо узбеками, тільки б не відчути на собі ще раз катастрофічний запах єврейської похоті. «Прикинь, а на чим більше хочеть, тим більше ваняєт!» – сльозиво ділився він набутим досвідом із Пашою Донкіним, єфрейтором із підмосковного Подольська, який виглядав як телеграфний стовп з обрізаними проводами – у халаті, ходяча особа з дротяним волоссям, яке стирчало в різні боки, ніби в його голову щойно попав снаряд. "Да, странна штука, любов", сказав, не відкриваючи рота Павло і почесавшись рукою в кишені пішамних штанів. Жанка закрила двері бітовки, взяла пачку сигарет і, не заглядаючи в Роману палату, маленькими крочками протюкала по коридору на двір. Шлейф хлорки і мертвих тюленів гнило проскозив услід за нею, так що навіть нечутлива до запахів Древня Нікіфоровна, поморщивши ніс, сказала: «Опять миші дохнуть тьфу тинути. Ей, азлабай, іль ти пухнула вонюче душа руськая. Закосила вона оком на Аслама так грізно, що око довго не могла стати на місце і ще деякий час нервово теліпалася разом з Іщукою. Жанка курила з високо піднятою головою. Ця захисна її реакція, як не дивно, спрацьовувала на представників нижчого інтелектуального ешелону. Представник же елітної команди, професор Гребів і бакалавр Западла-Паштіт, спостерігаючи за нею у вікно, резюмував. Надо буде попробувати нос відключити і зайнятися зближенням. Видно було, як він перебирав у голові всі можливі способи на глухо відключити свої нюхові рецептори, щоб не пасти її жертвою хімічної зброї при можливому у найближчому майбутньому контакті. Він не думав про нього зараз, дивлячись повз неї на кота, який розтягував на піску сердельку, яка плавно випала з рота Гаврілича разом з його вставною щелепою. Котяра не знала, чому віддати більшу перевагу сердельці чи штучним зубам, і чотирнадцять кидалися з боку в бік від одного до іншого чим водила паштета в неумовний екстаз. Жанка докурила і пішла на робоче місце, після чого курилка моментально наповнилася життям, в ній загоділи люди і, попльовуючи на асфальт, один одному на тапочке жваво обговорювали появу нової зірки в нашому домі. Приготування паштета до стиковки двох орбітальних станцій з тиждень. Він пропадав у своїй коморці в клубі, їв всяку дрянь з давно минулим терміном придатності. Довгі тягучі години він проводив на білому овальному троні, видаючи своїм соплом звуки пекла і обдумуючи, як би ще згартувати власний організм від жанкіних нежданчиків. Ми в той же час в гаражі пили черговий нектар, великодушно представлений нашій ватазі батьками Роми Мардуховича. Вітя з посинілим кінчиком гострого носу стояв на табореці і електронним голосом кричав пустоту. «Да не вірю я, не вірю! Ти, Рома, нормальний мужик, бухло носиш, старушка у тебя начальник!» «Ну бля, щоб красиву тілочку із -за запаху не хотіти, не вірю!» Вовчик підняв на Вітю одне око, кліпнув ним добродушно, як коровка, і розумував, згортаючи роду трубочку. «Ти, Вітюк, привик в ровеньках страшилок їбать. Так поэтому тебе кого покрасивше дай, так ти її хоч згнівшою долбить будеш. Ти за собою смотри, пінгвін!» Роблячи акцент на опу, воронежський відгакався Вітя і залпом закинув в себе новий стаканчик, після чого смачненько відригнув в сторону Володі і в гаражі з ентузіазмом запахло Тахулі, я твою последнюю, як спомню, у мене ладошки потіють. Вовчик, пережовуючи мамину котлетку, не здавався і на буквах г'ю, в нього постійно пробували випустити з рота її кусочки, які він підпихав назад засмальцованим пальцем. Пішов в жопу, аноніст хренув, вітя ображено випив, що залишилося в гранчуку сіменича, який замешкався, граючись із котом. Сіменич зрозумів свій промах, тиснув котяру прямо в рожевеньку мішень під хвостом своїм потертим червиком і плюнув йому на плечі. Да, курва. Його короткий спіч не мав чіткого призначення. Він окинув периметр зацікавленим поглядом, широ чверкнув слюною на кота і потягнувся за закоркованою пляшкою французького бордо, назву якого для полегшення вимови ми трансформували просто в бардак. Бо кількість букв у слові «боурдеаукс», які не вимовляються, зводили вітю з розуму кожен раз, як він пробував відтворити їх всіх. Семенович затиснув пляшку між ногами, витягнув з кишені фуфайки викрутку розміром зі шпагом мушкетера і завзято почав продавлювати неї корок всередину, ризикуючи в разі невдачі пробити собі наскрізь ногу або нанизати собі на викрутку яйце. «Курба!» – помагав він собі оптимістичними словосполученнями і остервеніло нападав на француза черговий раз. Викрутка провалилася всередину, а взамін щедро обдала небриту Харю калінінського мошкетера порцією червоного сухого шмурдячка з долини річки Луари, про яку Семенович, слава Богу, не мав поняття. «Оттє, бардак хренов, плюється! Наш топортвінь ласкаво так відкривається, душа радується! Гета херня буржуйська, Вона всю рожу розкрасила!» Облизуючи свої хащі, підмітив починаючий сомельє. Потім розкрутив пляшечку, як він зазвичай робив з водкою, і вставив її собі мало не в шлунок. «Курва, блядь, блядь, блядь, Слова його потонули в булькані, затікаючи рідини в горло. Мене ще тоді навіть через призму помутнілої уяви потрясло в Міні Семеновича видавати членороздільні звуки під час пиття. Старожил гаража виняв пусту плящинку зі свого жерла, недовірливо подивився на неї, повернув голову до Віті з Володю і сказав, відригуючи цибулькою, «Не вміють вони віно діляти. Наш-то портвейнушка з стакана вже за душу берет. А компотік, ну «Моя такоє пойло са слів сушених варить. Обманечка для народу. Ну і гнах французов та. Какое вино такі людішки? Без вкусу!» Семенович векнув конем і, погладжуючи свій живіт, навприсадки побіг в бік туалету. От пойло і не успів на грудь взяти також на кишку Давід. З коридору закінчив він думку і закрився на гачок в офісі, видно відправляючи незадоволені факси на винзавод в долину Луари. «Мужики!» – почув я голос Мордоховича, і черговий раз через пітьму змішаних нектарів, зауважив, що нижня щелепа Роми дико нагадує верхню щелепу Адріану Черентано. «Мужики!» – я говорю реальні речі. «Срать!» – це як скульптуру ліпіть, процес творчий. Рома відкупило свою гігантську губу, захоплений своєю промовою, що остання від гордості майже не приймала участі у процесі словоутворення і просто пафесно висіла. «На скорую руху одна розмазня виходить, треба сконцентруватися, собрати в пучок всю свою енергію, напряжся, а уж потім починати ліпити». Закінчив він свою оду і залив собі в середину ще один гранчак вина, аж волосся на грудях затримтіло. Я вам напомню, підхопив благодатну тему Вітек електронним голосом. «Вапщакі придомкратила мене, я на присядків парашу бабською, в мужську не добіжав би». Заскакує в кабінку, а в сусідній тілочка тужиться, стонет і пердить, як олень ранений. Йопта, да я і забыл, что я прибіжав туди, все перехотіло зразу нах. Я тож помню по молодості з перебуху срать, то сел за дом. Семенович вернувся з туалету з виразом обличчя людини, які подарували землю в заспі, І вирішив підтримати благодатну тему, яку він сам почувався експертом. В голові мутить, шатає мене всього, а колбаса, не лезет, шельма. Я он набрал, глаза закрыл и аж стонать начал, так мучился тужась. Потом пятна темные пошли, я кружить в воздухе начал, как снежинка, ёпти. Летал, а потом, оказалось, сознание потерял, да и в полете в штаны, оказалось, наложил. Баба моя в противогазе стирала». Остання історія викликала шквал високоінтелуальних і вишкодних в літературному плані діалогів. Кожен згадував, а скоріше придумав на ходу історії з власного досвіду, обов'язково пов'язані з гімном або його похідними елементами, і тривало це все до години четвертої над коли храп Семьонича, який заміняв нам лаунж музику в кімнаті релаксу, розривав електронний крик внутрішнього голосу вітіної совісті. Бля, ідіть в жопу всі! Не за шефом їхати через два часа, я з вами придурками сиджу. Ви ніби з наута саме не пайдете. Пескляво не то питаючи, не то стверджуючи, Вітя пробував попасти у дверний отвір, на ходу натягуючи фуфайку лівим рукавом на праву руку. Вовчик в цей момент перебував зазвичай у фазі німого мудреця, який спостерігав за всім, але не опускався до коментарів, таких примітивних для його філософського розуму подій. Він без радістю щось гавкнув у відповідь Вітьку, але боявся, що може реганути собі на груди або видати ряд нічого не означаючих мечачих звуків, які можуть нищівно відобразитися на його майбутньому іміджі в колективі Ромчик просто спав, спав навіть тоді, коли ми верталися в неврологію. Спав на ходу. Його культова щелепа плелася за ним, як стара дворняшка, доказуючи світу можливість існування окремих органів окремо від організму. А я йшов, заплітаючи ноги від алкоголю, а скоріше від щастя, що таким чудесним чином Боженько вирвав мене з лап примітивного радянського військового дракона і послав на цей острів добрих молодців русалок і німф, щоб вчитися на ангела».